І ти не маєш права мені вказувати, як жити. Не вчиняй сварку, спокійно сказала Настя. Я хочу тобі привести поїсти. Та пішла ти, кинув він у слухавку і відімкнув телефон. І ти туди жиди, промовила Настя сумно. Вона поговорила з Ларисою. Розмова була короткою. Усе добре, у нас стріляють з тариконів, побили шахти. Хто веде обстріли? Звісно ж, Нацгвардія. Хто ще? Поляки з ними кажуть, люди. Ще й американців, кажуть, бачили. Вони розмовляють англійською. Робота є, грошей не платять. На довгі розмови з Ларисою в Насті не вистачало сил. Жінка аж кипіла від ненависті до всього українського і вірила, що ось ось виб'ють укропів, і вони приєднаються до Росії. Людмила знову просила матеріал. Але Настя зізналася подрузі про вчинок Іванни і попросила трохи зачекати. «Можна не описувати події, просто поділитися враженнями чи настроєм», сказала Людмила. «Читачам усе цікаво». Настя дала згоду. «Чим-чим, а настроєм поділитися можна». Вона одразу сіла за комп'ютер і написала. «Раніше сусіди дратували одне одного своєю гомінливістю, Сварками, брязканням кастрюль і голосною музикою. Зараз усе навпаки. Всього цього шуму не вистачає, як і самих сусідів, навіть лякає їх відсутність. Будинки швидко сиротіють. У кожному під'їзді залишилося по кілька квартир, де ще можна почути звуки життя. У п'ятий поверхівці, а саме в нашому під'їзді, 16 квартир заселені наразі лише 4, у другому 5, далі 6 і 4. Ті, хто лишився, опинилися, як зараз кажуть, по різні боки барикад, Хто на якому – достеменно невідомо, тому ніхто не знає, хто живе поруч – ворог чи друг. Що там говорити про сусідів, коли часто густо члени однієї родини виявляються супротивниками. Уже не ті суперечки, які були колись, ти за Ющенка чи за Януковича, і зводилися до банальних кухонних сварок. Зараз усе інакше. Подруги та друзі, батьки і діти, брати і сестри стали ідейними ворогами. Багаторічна дружба розривається, як тоненька побутинка. Подружжя розлучаються, батьки відмовляються від своїх дітей, а діти від батьків. І це жахливо, неправильно, боляче. Як з цим жити далі? І чи зміниться щось після звільнення окупованої території, коли відкриються очі людей, зомбованих російськими ЗМІ? Написавши текст, Настя одразу відправила його Людмилі. більше не вистачало сил, згадка про зраду Доньки болем озвалася в душі, зашуміло в скронях, і гучно заколотало серце. Настя нервово запалила цигарку, яка заспокоювала, нещулася, як її викурила, і дістала наступну. Вона гнала від себе гнітючі думки, які не давали їй спокою. Але чи можна їх так легко позбутися, коли десь поруч донька, яка зрадала її материнське почуття, плюнула в душу, зненавиділа все українське. Але ж вона залишається дитиною, яку не можна ані викреслити і життя, ані викинути з душі. Між ними стіна велика, залізобетонна, а за тим муром не лише донька, а й живцем відірвана частина її самої. Настя подумала, що написала для газети замало, і щоб відволіктись, дописала ще. «Донбас, який в лапках усіх годує, зараз окупований, але Україна не помирає від голоду. Для тих ватників, які вважають себе годувальниками всієї країни і зараз дивляться на сусідню країну, як потопаючий нарятівне коло, Хочу дещо нагадати. Як спадок СРСР, Донбасу дістався великий індустріальний комплекс, технічно дуже застарілий, з якого олігархи витягли прибутки, закривши очі на необхідну модернізацію устаткування. При цьому вони не забували нагадувати, що Донбас усій годує. Що має зараз Донбас? Хочете побачити великий завод імені Артема в Луганську? не вийде. Залишилися одні руїни. Верстатобудівний завод імені Леніна покладає надії на Росію, яка допоможе, але вона вже допомогла Рубіжанському красителю і лисичанському РТІ. Лисичанський содовий завод у 2010 році був проданий російському інвестору і вже за рік від ліс-соди нічого не залишилося. Таким чином інвестор Зуфи прибрав свого конкурента. Зараз там лишилася купа сміття, а найдовша в Європі канатна дорога порізана на метал. І поки ватники ходять, закопиливши губу, і вважають себе годувальниками всієї країни, Луганський тонкосуконний комбінат, Завод автоклапанів, авіаремонти, лужних акумуляторів, луганськ тепловоз. Усі вони або не працюють, або дихають на ладан. І винні в цьому не страшні бандерівці. Робимо висновки самі. Відправивши листа Людмилі, Настя почитала останні новини. На сайті сепаратистів так званий народний губернатор Уроженець Сєвєродонецька Павло Губарів детально інструктує терористів, як здобувати собі засоби для існування. Гроші на війну десь потрібно віджати, так і пише губарів. Є два шляхи зібрати кошти в інтернеті і кримінальні. Доведеться йти обома шляхами, витребувати у якогось бари ваш загін тупо не зможе. Для цього нема вміння і потрібних навичок. Пограбувати банк – те саме. Залишаються банкомати. З ними такі проблеми. Злам у будь-якому випадку займає час. Навіть спеціалісти цього обладнання витратять 5 хвилин. Тобі знадобиться більше часу, а міліція з'явиться максимум за 10, а скоріше за 5 хвилин. Вам потрібно швидко обчистити банкомат. Насті не вірилося, що можна дійти до такої стадії маразму, але далі таки була викладена детальна інструкція, як можна швидко пограбувати банкомат. Вона вимкнула комп'ютер і вирішила поїхати в село до сестри, щоб допомогти впоратися із заготівлею консервації на зиму. Дорогою Настя зайшла в магазин, аби купити кришки для банок і щось на гостиниць. Порожні полиці супермаркету були завішені білим папером. Морозильні камери, також на полицях, де зазвичай були крупи та макаронні вироби, лишилася тільки харчова морська сіль. Довелося купити трохи других цукерок, майонез та кришки. Щойно Настя вийшла з магазину, зустріла близнюків, і з їхньою матір'ю жінка стомлено поставила на землю важку валізу і зупинилася, щоб відпочити. Один з хлопчиків тримав на повідку вертлявого цуцика, інший мав наплічник. Настя привіталася з ними і поцікавилася в жінки, куди вони вирушають. «Ми виїжджаємо», – пояснила жінка. «Мій чоловік пішов добровольцем від правого сектору, а ми залишилися тут». Гадала, що ніхто про це не дізнається, але знайшлися добрі в лапках люди. Кілька днів тому біля вхідних дверей хтось написав фарбою «Тут живе Бандерівка», потім з'явився напис «Смерть правосекам. а вночі сьогодні підпалили нам двері, і ми дивом ціліли, не згоріли живцем. «Можете пожити у мене?» – запропонувала Настя. Не можна, сказала жінка з голосом, щоб не чули діти. Один з наших сусідів доніс ополченцям, що я родом із Західної України, а чоловік є членом правого сектора, тож добра не жди.